Nəhəl suresi Məkkədə nazil olmuşdur. 128 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Allahın, möminlərin zəfər çalacağı, müşriklərin və kafirlərin məhv olacağı barəsindəki əmri mütləq gələcəkdir. Ona görə də onu tələm-tələsi,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 Böyüyüb yetkinlik həddinə çatanda haqqı inkar, batili iqrar edib qiyamətdə diriləcəyinə inanmayaraq, birdən-birə açıq-aşkar bir düşmən gəzildi. Davarı da o yaraddı. Bularda, onların yonunda sizin üçün istilik, cürbəcür mənfəət vardır, həm də onların ətindən yeyirsiz.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 Sizin minməyinizdən ötürü, Həm də ziyinət üçün atı, Qatırı və uzun O yaraddı. Allah, hələ sizin bilmədiyiniz neçə-neçə şeylər, Nəqliyyat, mini vasitələri və s. də yaradacaqdır. Doğru yol göstərmək Allaha aiddir. Ondan haqdan kəc olan yol da vardır. Əgər Allah istəsə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 Bəlkə bundan sonra Allahın neymətlərinə şükürəsiniz. Allah yer kürəsi möhkəm olsun, titrəməsin, onun hərəkəti hiss olunmasın, beləli də sizi yırğalatmasın deyə, yeryüzündə möhkəm dayanan dağlar və istədiyiniz yerə girib çata biləsiz deyə, çaylar və yollar yaraddı. Yollarda əlamətlər də, dərə, təpə, Çükur və s. məyyən etdi. İnsanlar gecə vaxtı yollarını və qibləni ulduzlar vasitəsilə taparlar. Heç yaradan, Allah yaratmayan mütlərə bənzəyərmi? Məyər düşünmürsünüz? Əgər Allahın neymətlərini sayacaq olsanız, sayıb qutara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandı, rəhmədəndi.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 Allaha iman gətirməyi özlərinə sığışdarmazdır. Şübhəsiz ki, Allah onların gizlində də, aşkarda da nə etdiklərini bilir. Allah təkəbbür edənləri sevməz. Müşriklərdən, Rəbbiniz mühəmmədə nə nazir etmişdir deyə soruşduqda, onlar qədimlərin əfsanələrini deyə cavab verəllər ki, Qiyamət günü öz günahlarına tamamilə, madanlıqları üzündən yoldan çıxartdıqları adamların günahlarına da bismən yüklənsinlər. Bir görün, onların daşıyacaqları yük necə də pisdir. Onlardan əvvəlkilər də hilə qurmuşdular. Allah onların binalarını təməlindən sarsıddı, dərhal tavanları başlarına çöktü və özləri də hiss edib bilmədilər ki, Əzab onlara hardan gəldir. Sonra qiyamət günü Allah onları rüsva edəcək və barələrində möminlərlə çənəboğaz olduğunuz şəriklərin hardadır deyə soruşacaqdır. Elm verilmiş kimsələr isə bugün kafirlər rəzalətə və əzaba düşar olacaqlar deyəcəkliq. Mələklər küfr etməklə, Allaha şərik qoşmaqla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 Ahirət mükafatı cənnət isə daha böyükdür. Kəş kafirlər və hicrətdən geri qalanlar bunu biləydilər O mühacirlər hər cür əziyyətə dözənlər və yalnız Rəbbinə təvəkkül edənlərdi ya Mühəmməd, biz səndən əvvəldə özlərinə vəh etdiyimiz ancaq kişilər, kişi Peyğəmbərlər göndərmişdik.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 Və ya gəzib dolaşarkən, Səfər əsnasında əzabın onları yaxalamasından, Allahın onları məhv etməsindən mı Axı ah, olar, Allahın əzabından qaçıb canlarını qutara bilməzlər. Yoxsa onlar tədriclə əzaba giriftar olmayacaqlarına əmindirlər? Həqiqətən, Rəbbin şəfqətlidir, Mərhəmətlidir. Allah, Allah,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 Allahdan başqasındanmı qorxursunuz? Sizə gələn hər bir neymət Allahdandır. Sonra sizə bir müsibət üzverdiyi də ona yalvarıb yaxarırsınız. Sonra sizi o müsibətdən qutardığı zaman bir də görürsən ki, aranızdan bir dəstə Rəbbinə şərik qoşur. Onlar bunu özlərinə verdiyimiz neymətlərə nankörruq etmək üçün edirlər hələ ki, dünyada keyf çəkib ləzzət alın. Başınıza gələcək musibəti soğura biləcəksiniz. Müşriklər, onlara verdiyimiz rüzidən heç bir şey bilməyənlərə, heç anlamayan anlamayən bütlərə pay ayırırlar. Allaha and olsun ki, yaxdığınız iftiralara görə sorğu sual ediləcəksiniz. Onlar Allaha qızlar isnar edirlər. Mələklər,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 Və isə Allaha məxsusdur. Allah yenilməz qüvvət, qüdrət, hikmət sahibidir. Əgər Allah insanları günahlarına, haqsızlıqlarına görə cəzalandırsaydı, yer zündə heç bir canlısa qoymazdı. Lakin Allah onlara məyyən müddət, ömürlərinin sonuna dəyim öhlət verər. Əcəlləri gəlib çatdıqda isə, Ondan bircə səhat belə geri qalar, nə də irəli keçə bilərlər. Müşriklər özlərinin bəyənmədiyilərini Allaha isnad edərlər. Dilləri də onları ən gözəl aqibət, cənnət, Allah rizası gözləyir deyə yalan söylər. Şübhəsiz ki, onları cəhənnəm gözləyir. Onlar cəhənnəm ateşinə daxil olduqdan sonra,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 Dağlarda, ağaçlarda və insanların qurduğu çardaqlarda, evlərin damında, üzümlüklərdə özünə evlərdik. Pətəklər sal. Sonra bütün meyvələrdən ye. Və Rəbbinin sənə göstərdiyi yolla rahat, asanlıqla get. O arıların qarınlarından insanlar üçün şəfa olan müxtəlif rəngli ağ, sarı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 İnsanları ədalətli işlər görməyə sövq edən bir kimsə kimi ola bilərmi? Göylərin və yerin qeybini, gözə görünməyən, heç kəsə bəlli olmayan məçhul sirrlərini bilmək ancaq Allaha məxsusdur. Qiyamətin qopması bir göz qırpımında, yaxud daha tiz olar. Allah həqiqətən hər şəyə qadirdir. Allah sizi analarınızın bətinlərindən,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 Sizi istidən və soyuqdan saxlayacaq yun, kətan, pambıq köynəylər, Sizi müharibədə qoruyacaq Zirehli qeyimlər düzəltdi. Allah neymətini sizə belə tamamlayıb verdi ki, Bəlkə ona itaət edəsiniz, müsəlman olasınız. Ya Mühəmməd, əgər bütün bunlardan sonra müşriklər Yenə də səndən üz döndərsələr, ürəyini qısma.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 Aranızdakı anları yalana çevirirsiniz, fitnə fəsad alət edirsiniz. Bu gün bir qəbili ilə müqavilə bağlayır, sabah daha qüvvətli, daha varlı bir qəbili ilə rastlaşdıqda, əvvəlki ilə bağladığınız müqaviləni pozub, onunla sadışa girirsiniz. Allah bununla yalnız sizi sınır, o qiyamət günü ixtilafda olduğunuz dini məsələləri sizə izah edəcəkdir.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 Onların əksəriyyəti, Cahil olduğu üçün əsil həqiqəti, Bir hökmü başqası ilə əvəz etməyin hikmətini bilməz. Ya Mühəmməd, De, Ruh-ül Cəbrail, Onu, Qur'anı, Sənin Rəbbindən iman gətirənlərə səbat vermək, Müsəlmanları isə, Doğru yola yönəltmək Və onlara, Cənnətlə müjdə vermək üçün haqq olaraq nazil edirmişdir. Biz müşriklərin Qur'anı o Mühməmmədə bir insan öyrədir dediklərini də bilirik. Onların nəzərdə tutduqları adamın dili başqa dildi. Bu Qur'anın dili isə açıq-aşkar, bəlağətli, fəsahətli ərəb dilidir. Allah'ın ayelerine inanmayanları sözsüz ki Allah doğru yola salmaz, onları ahirette şiddetli bir azap gözlüyor. Yalanı ancak Allah'ın ayelerine inanmayanlar uydururlar, onlar əsil yalançıdılar. Gəlbi imanla sabit olduğu halda küfr sözünü demeye mecbur edilen, Dili ilə deyib, ürəyində onu təsdiq etməyən şəxs istisna olmaqla, hər kəs iman gətirdiydən sonra küfr etsə, onu ağır təhlükə gözləyir. Lakin qəlbən küfrə razı olanlara, qəlbində könüllü suretdə küfrə yer verənlərə Allahın qəzəbi tutar və onlar şiddətli bir əzaba düşar olarlar. Bu əzab ona görədir ki, onlar dünyanı axirətdən üstün tutarlar.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 Günah yazılmaz. Çünkü Allah bendelerini bağışlayandı. Rahmedendi. Diliniz bize böyle emredildi diye yalana verdiş ettiği için delilsiz sübütsüz bu halaldı, o haramdı demeyin. Çünkü bununla Allah'a iftira yakmış olursunuz. Allah'a iftira yakanlar Ahirət əzabınla nicat tapmazdır. Onlar üçün dünyada az bir mənfəət vardır. Ahirətdə isə onları şiddətli bir əzab gözləyir. Yahudilərə haram etdiyimiz şeyləri daha əvvəl sənə xəbər vermişdik. Biz bunları haram buyurmaqla onlara zülm etmədik. Onlar günah işlər görməklə özləri özlərinə zülm edirdilər. Sonra bilki Rəbbim cahilliklər üzündən pis iş görən ondan sonra tövbə edib özlərini islah edən kimsələri əhf edər. Həqiqətən Rəbbim tövbədən sonra bəndələrini bağışlayandır. Rəhmdandır. Həqiqətən İbrahim Allah'a müti batıldan haqqa tapınan bir rəhbər idi. O heç vaxt müşriklərdən olmamışdı. İbrahim özü bir ümmət idi. Bir ümməti xas olan bütün yaxşı cəhətlər, gözəl xüsusiyyətlər onda cəmlənmişdi. O, Allahın neymətlərinə şükr edən idi. Allah da onu səraqətinə, səmimiliyinə görə peyğəmbərlik üçün seçdi və düz yola yönəldi. Biz ona dünyada gözəl neymət, peyğəmbərlik hamı tərəfindən sevilib hürmət olunmaq bəxş etdik. Şübhəsiz ki, o ahirətdə də ən yüksək dərəcələrə nail olacaq salihlərdəndir. Sonra, ya Mühəmməd, sənə batildən haqqa dönərək, müşriklərdən olmayan İbrahimin dininə tabi ol, deyə vəhiyyətdik. Şəmbə günü ibadət etmək, ancaq onun barəsində ixtilaflı olanlara ibadət və istirahət günümüz cümə deyil, Şəmbu olsun diye mübahisə edən Yahudilərə vacib edildi. Həqiqətən, Rəbbin qiyamət günü ixtilafda olduqları məsələlər barəsində onların arasında hökm verəcəyidir. Ya Muhammed insanları hikmətlə, Quranla, tutarlı dəlillərlə, gözəl öyüd nəsihət ilə Rəbbinin yoluna, İslam'a dəvət etdi. Onlarla ən güzəl suretdə, Şirin dillə, Mehribanlıqla, Əqli səviyyələrinə müvafiq şəkildə mübahisə edir. Həqiqətən, Rəbbin yolundan azanları da, Doğru yolda olanları da, Daha yaxşı tanıyır. Ey müminlər, İntiqam almaq məqsədi ilə birinə cəza verəcək olsanız, Sizə nə cəza verilibsə,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 Allah yolunda olan bütün əzabəziyyətə səbrit. Sənin səbritməyin yalnız Allahın kümək ilədir. Dəvətini qəbul etmədiklərinə, iman gətirmədiklərinə görə onlardan ötürü kədər rəmmə və səni öldürmək məqsədi ilə qurduqları hiylələrə görə də ürəyini qısma. Həqiqətən Allah ondan qorxub pis əməllərdən çəkinənlər و یکشی اشتر گرنلر